Чути було стільки благання і натиску, що Роман почав прислухатися до їх пильніше. Він ще держав її в себе, як малу дитину, на колінах, цілував їй очі, губи, шию. Голова ще туманила, а вже якась непевна думка ворушилась там. І відразу він повернув її обличчя до себе. — А ну, глянь мені в очі. Вона глянула. Левантина, ти не спала тогда, як я приходив перший раз? Вона почервоніла враз, піймана на гарячому вчинку. Так, он що! він садив із колін. А що ж ти чула? Все. Завинуло все. Тільки одне зостається». Вона кинулась перед ним на і обхопила йому коліна руками. Романе, братіку, рідненький, не роби цього. Не ходи з ними. Ну не занапащай людей, не занапащай своєї душі, покинь їх тих недобрих та забудь усе. Будемо чесно жити, повік вічно не розлучуся з тобою, тільки не ходи. Утечемо від їх, утечемо зараз. Роман устав, одірвав їй руки від своїх колін і підійшов. Брось, чорт зна що потякать. «Ні, Романочку, ні, не кажи так!» Вона лізла за ним навколюшки, чіпляючись за його. «То ж гріх, підпалити, красти, боже мій, чи ж я думала!» «Не пощу тебе, не пощу, покайся!» «Треба, Романочку, покаятись, треба спокутувати свій гріх!» «Проч!» «Не відпихай мене, мій братіко, мій рідненький! Ти ж мені милим був, я ж тебе благаю!» Та помилу жити і мене, і людей, вони ж не винні. Киба ж не можна з іншого жити? Ми будемо працювати, заробляти. Я робитиму. Ночі не спатиму, Роман, Романочку. І не пускала його коліни з рук, дивилась на його знизу, благаючи словами, очима, сльозами. Левантино, не дурій. Останься час. Слухай, що я скажу. Вона підвелася. «Що ти чула, що шо виділа, щоб тільки ти сама його й чула і виділа, щоб ніхто біж, якщо ж ти хоч одним словом кому промовкнешся, хоч натякнеш, то за душу, своїми руками тебе за душу, і крикнути нам. Стиснувши кулаки, увесь трусячися з гніву, він стояв перед нею такий страшний. Не людський, а її мов грим, побивали ці його слова, однімали в неї мову рухи. Чула, чула, смотриш, або мовчи, або на світі не буде жить. Та знай то не шуточки, я шутить не вмію. Селя тут до залтиго. не думай, я тебе замкну і скажу хазяїну, щоб доглядав. Если б только сдумала на втёк, то он тебя звяжет, а его ключ от хаты будет. Розумієш? Розумію. Так если хочешь на свете жить, то сиди тихо. Не будешь сидеть, задавлю и в речку вкину. Ну, марш туда за комарок и не смей из туда выходить. Слухняно пішла. Він зачинив за нею двері і замкнув їх на замок. Саме ще щось узяв і пішов з хати. Левантина чула, як він замкнув і другі двері. Прислухалась до того, як пішов. Сиділа на ліжкові пригнічена, зламана усім тим, що сталося. Чи могла ж вона цього сподіватись? Він, Роман, нахваляється задавити її. Він, Пропащий, злодій, все, що було у неї в душі гарного і ясного, купчилось у її згадках про того давнього романа з перших днів кохання. І він розтоптавте все немилосердною і нечистою ногою. Думка знову верталась до подій цієї ночі. «Що ж воно буде? Він запалить село. Погорять люди». Пограбують їх, і вона нічим не може запобігти лихові.